ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرى هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarran umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bin'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhfan fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radul Raja dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberikan kita petunjuk Dan kita tetap berada di atas jalannya sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin Melanjutkan kajian kita yang telah berlalu masih pada pembahasan zikir di mana zikir ini merupakan salah satu yang bisa menghidupkan hati. Zikir ini merupakan salah satu konsumsi yang harus dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Man sallazhi yazkur rabbahu wal ladzi la yazkur Rabbah. matsalul hayy wal mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan antara orang yang berzikir dan ingat kepada Allah dengan orang yang tidak mau ingat dan tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang mati bagaikan orang mati hadis ini sahih diriwayatkan lima muslim ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kita sudah membahas keutamaan surat al-ikhlas dan juga kita sudah membacanya dan kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang isi kandungan dari surat al-ikhlas di mana kita membacanya pada pagi dan petang Dan insyaAllah pada sore hari ini kita akan membahas Keutamaan dari surat al Falak Dan juga Tafsir atau penjelasan dari surat tersebut Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dari Waqubah bin Amir Dia berkata Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alam tara ayatin anzalat Atau unzilat hadhiin laylah lan yara lan yara mithlahunna qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbinnas raw ahmad wa muslim wa tirmizi wal nasa'i nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidakkah engkau melihat ayat yang telah diturunkan padah malam ini yang belum pernah terlihat sebelumnya sepertinya seperti surat tersebut yaitu dan Hadis ini riwayat oleh Imam Muhammad dan Imam Muslim dan juga yang lainnya Ini adalah surat al falaq kita membacanya pada pagi hari sebanyak tiga kali dan juga pada sore hari sebanyak tiga kali Ya di samping surat Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas Di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas atau surat al falaq dan juga surat An-Nas Ketika Nabi saw mengeluh rasa sakit maka beliau saw membaca surat al-Falaq dan juga surat An-Nas, sebagaimana disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah saw kana idh shtaka yqrau 'ala nafsihi bil muawwadain. وينفث فلما استدى وجهه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيدي عليه رجاء بركتها ورواه البخاري dan yang lainnya dari انشاء رضي الله تعالى عنها bahwa Rasulullah saw Apabila beliau mengeluh rasa sakit Maka beliau membaca untuk dirinya Yaitu Al-Mu'awidatain Yaitu Qula'udu Rabbil Falat Dan Qula'udu Rabbil Nas Kemudian beliau meniupkan Di tangannya Akad penyakit tersebut Lebih parah Maka aku membacakan untuknya Yaitu surat Al-Falaq Dan Surat Al-Nas Dan Wa'am Sahubiyadih Kemudian aku mengusapkan dengan tangannya... ...kepadanya... ...dengan harapan mendapatkan barokah darinya. Ini hadis diwata oleh Imam Bukhari... Imam Muslim dan yang lainnya. Ini menunjukkan apabila kita mengeluh rasa sakit... ...maka kita boleh merukyah diri kita... ...dengan bacaan tersebut... ...yaitu membaca surat Al-Falaq... ...Mula'u'audu billahi minas syaituan al-rojim... Bismillah al-Rahman bi Rabbul Falak min shari ma khalaq, wa min shari gasak ida wakab, wa min shari nafasati fil uqab, wa min shari hasid ida hasada. Dan disamping dibaca di pagi hari tiga kali bersama dengan surat al ikhlas dan juga surat An-Nas dibaca pada sore hari, maka surat ini juga bisa dibaca apabila kita mengeluh rasa sakit. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit, beliau membaca surat tersebut. Bahkan ketiga, ketika rasa sakitnya lebih parah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha istri beliau membacakan surat tersebut dan mengusapnya dengan tangan beliau yang mulia. Dengan harapan mendapatkan barakah Dari tangan beliau yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Ikhwan Fiddim Rahimani Warahimakum Allah Kemudian Ada sebuah hadis Dari Abi Nubra'an Abi Sa'id Al-Hudri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kana yata'awwadhu Min a'yunil jan Wa'ayyunil insan Falamma nazalat al-mu'awidatan Akhada bihima Wa tarukama siwahuma Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al Bani dalam Sahihul Jami, Irahu Tirmidzi dan Nasai, Abu Majah, dan kata Tirmidzi hadis yang Dari Abu Nu'rah dan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW beliau yataaww al ayunil jann beliau berlindung kepada Allah dari mata jin dan juga dari ayn manusia, dari mata manusia. Iaitu penyakit yang timbulkan oleh gangguan jin dan juga oleh gangguan manusia. Maka ketika turun ayat kedua ayat ini, iaitu Kuraudu brawil falak dan Kuraudu brawil nas, maka beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Namun ini para jemaah yang hendakkan Allah subhanahu wa taala, sebagaimana Allah subhanahu wa taala bermulak. وَلُنَزِّمُ مِنَ الْقُرْآنِ مَهُ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagian mufassir mengatakan huruf min di sini adalah لِتَبْعِيدِ Artinya sebagian. Sehingga sebagian ayat tidak bisa dipakai untuk rukyah. Namun sebagian bisa dipakai. Namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saad al-Taimin dan beliau memulai pendapat bahawa min di sini adalah lil jins, bahawa lil jins Maksudnya untuk semua ayat Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum. Alif Lam Mim. Zalik Al Kitabul A'raibafi Hudalil Muttaqin Al Ladin Bil Ghaibi W Yakinuna Salatah W Mimma Rizqnahum Jumfikun. Alif Lam Mim inilah Al Kitab Al Quran yang merupakan petunjuk tidak ada keraguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, dan juga beriman, menegakkan sholat, dan mereka juga mengeluarkan sebagian dari yang diinfatkan oleh Allah, dari rezekinya yang diberikan oleh Allah SWT. Maka, dengan ayat ini menunjukkan, bahwa semua ayat Al-Quran adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman, dan merupakan obat. Oleh karena itu, pernah suatu saat ketika ada seorang dari Saudi Arabia Dalam sebuah buku kecil yang ditulis Dr. al ya Beliau menyebutkan dibawa berobat ke luar negeri Tepatnya di Amerika dia membawa obat ke sana Dalam rangka mencari pengobatan yang lebih canggih menurutnya Kemudian diperiksa, maka dokter mengatakan Kenapa ini penyakitnya bisa menurun. Padahal sementara dokter belum memberikan obat apa-apa. Dan yang menjaganya mengatakan kami membacakan Al-Quran. Nah ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah obat bagi kita. Fisik maupun menfisik. Terutama yang dijalankan Nabi saw ketika beliau mengeluh rasa sakit pada diri beliau yang mulia kemudian beliau membacakan surat Al Falak dan juga surat An Nas dan boleh dibacakan untuk kepada orang lain ini menunjukkan keutamaan dari dari apa namanya surat Al Falak dan kita mencobanya agar kita mengamalkan hal tersebut sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fi dunya rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dari Raja mana-mana anda berada, perhatikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi kita dan juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan bagi kita Al-Qur'an ini adalah rahmat. Al-Qur'an adalah obat bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, janganlah meninggalkan Al-Qur'an dan jangan sampai dia melalaikan Al-Qur'an. Berakrablah dengan Al-Qur'an. Di samping al membawakan pahala bagi setiap hurufnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah" فَلَهُ بِهِ حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بِأَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُمُ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ وَلَا كِمْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِمٌ حَرْفٌ رَوَوْ تِرْمِذِ Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf. Tapi alif, satu huruf, lam, satu huruf, mim, satu huruf. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan. Agar kita bisa akrab dengan Al-Quran. Dan kita juga di samping membacanya. Maka kita juga mempelajari isi kandungannya. Dan selanjutnya kita mengamalkan apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan yang didok oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka narajul minna idza ayat la yajabisuhunna hatta ya'rifa ma'anihunna tidaklah salah seorang di antara kami ketika dia belajar 10 ayat tidak melebihi dari itu sampai dia memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ikwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pernah satu saat Nabi SAW merasakan penyakit ya, yang beliau rasakan seakan-akan mendatangi istri-istri beliau. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dari Aisyah beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW alaihi suhir hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa'a wa la yatihunna." Aglar Rasulullah s.a.w. kena sihir sehingga beliau seakan-akan mendatangi istri-istrinya sementara beliau tidak mendatangi mereka dan Sufyan mengatakan wa ashadu ma yakunu min as-sihr idza dan ini sungguh lebih parah daripada sihir apabila keadaan tersebut seperti itu dan berkatalah beliau s.a.w. kepada Aisyah ya Aisyah alimti anna Allah qataftani fi ma istaftaituhu fi Tidakkah engkau tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan fakta kepadaku Yaitu memberitahukan kepadaku Tentang apa yang aku minta kepadanya Atani rajulan Faqa adadu ma inda ra'asi wal-akhir inda rijli Faqala alladzi inda ra'asi lil-akhir Ma banan rajul Qala madbubun Qala mantabwahu Qala libaid mu'asam Rajulun bani Zura'i Halifun Yahud halifu Kana munafiqan قال وفيما قال في مجت ومشاق قال وأين قال في جف ذلعة ذكر تحت رعوف في بئر ذلوان قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن معها نقعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج فقلت أفلات فأفلات سرت Faafala tanashtah, fakal am Allah fakud fashfani, waakruh an azir ala ahdin min al-nasi sharaa. Akhrojahul Bukhari. Kemudian dia berkata bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberitahukan kepada tentang apa yang aku minta kepada beli, kepada kepadanya. Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang satu duduk di sebelah kepalaku, sementara yang lain duduk di samping kakiku. Kemudian yang duduk di samping kepalaku dia berkata kepada yang lainnya, "Apa yang terjadi kepada laki-laki ini?" Maka yang satu menjawab bahwa dia kena sihir. "Siapa yang mensihirnya?" yaitu Labid bin 'Asam. Labid bin 'Asam seorang dari Bani Zuraik, yaitu sekutunya Yahudi dan dia la orang munafik. Ya. Di mana dia kena sihir? Kemudian beliau menjawab Orang orang tersebut mengatakan bahawa uh, benda sihir yang ditaruh untuk Nabi adalah ditaruh di sebuah sumur, yaitu di Yuning sumur yang disebutkan di sumur Zirwan dan dia kemudian Naisa mengatakan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut lalu mengeluarkannya. Inilah sumur yang telah diperlihatkan kepadaku. Kemudian airnya seperti air yang bercampur dengan al hinna yaitu dengan air pacar seakan-akan nah kan nanahlaharus syaitin yaitu apa namanya ini nah nah kel yaitu rantingnya seperti kepala syaitan. kemudian beliau mengeluarkan ya buhul buhul tersebut ya lalu Allah subhanahu wa taala memberikan kesembuhan maka di sini bisa kita ambil faedah yang termasuk disebutkan dalam sebuah buku yang judulnya uh, Ilaju Amradil Jan di antara cara untuk melepaskan diri dari sihir adalah kita mencoba untuk mendatangi tempat-tempat yang sekiranya diletakkan di situ buhul ya. dan di dalam kitab tersebut disebutkan ya alhamdulillah kitab itu sudah ada terjemahannya disebutkan biasanya orang tukang sihir itu Ketika mau menyihir orang, ya ini mungkin berbeda satu tempat dengan yang lain ya. Mereka menanyakan nama ibunya, ya, menanyakan nama ibunya. Ya, kenapa demikian? Karena tukang sihir itu tidak mau mengakui pernikahan yang sah dan menanyai nama orang yang mau disihir. Kebetulan di sini adalah Nabi Muhammad huruf mim dengan ibunya Aminah huruf mim. Maka kesamaan huruf ini akan memberikan petunjuk pada tukang sihir tersebut untuk meletakkan buhul. Untuk meletakkan alat-alat yang dipakai untuk menyihir orang. Mim simbol dari kata mak yaitu air. Maka diletakkanlah buhul tersebut di dalam air. Ya demikian pekerjaan tukang sihir ya di mana kita disuruh berlindung dari tukang sihir tersebut dan diantaranya adalah dengan ayat atau dengan surat al falaq ya sebagaimana Allah berfirman wabin sharin nafasati fil angkoda kami berlindung dari kejelekan orang-orang yang meniup yaitu tukang sihir ikhwan fitrin rohimani warahmatullah demikian juga dalam sebuah hadis bahawa Nabi saw bersabda, datang kepada beliau Malaikat Jibril, lalu Jibril mengatakan, Istakheeta ya Muhammad, fakala na'am, fakala bismillah, arkiq min kulli da'in yuzik, wmin shari, wmin shari kulli hasidin wa ainin, Allah yashfika. Akrjeh Muslim. Wahai Muhammad, apa engkau mengeluh sakit? Ia. Maka Jibril mengatakan dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang menyakitimu. Dan dari setiap kejelekan orang yang hasad, orang yang dengki dan dari ain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu. Maka hukum dari ruqyah adalah boleh. ya Meskipun uh, kita dianjurkan jangan minta untuk diruqyah. Karena di antara orang yang masuk surga tanpa hisap adalah mereka yang tidak minta dirukyah. Al-ladzina lai istarqoon, wallaiytaqoon, wallaiyta'tayyeroon, wa alarabihim yatawkaloon. Orang-orang yang tidak minta dirukyah, orang-orang yang tidak minta dikai yaitu disulut uh, dengan api yang panas sehingga bisa lepas dari sakitnya. Kemudian Orang-orang yang percaya dengan burung. Dan juga kepada Allah mereka bertawakal. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan surga tanpa hisap. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ikhwan Fiddim Rahimani Warahimakumullah. Ini diantara keutamaan-keutamaan surat Al-Falat. Di samping surat tiga ini. Yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas kita membaca setelah selesai salat ya seperti salat zuhur habis membaca zikir-zikir kita membaca hal tersebut di samping itu dibaca pada pagi hari dan sore hari masing-masing tiga kali di samping itu juga kita bisa membacanya untuk ruqyah dan juga ketika mau tidur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Aisyah radhiyallahu taala كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفه ثم نفث فيهما فيقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما مستطاع من جسديه بدأ Bihma pada rasihi, wajahhi, wa, wa maqbal min jasadhi, yafalu zalka tiga kali. al Bukhari, An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, Adalah Nabi saw. Apabila beliau hendak tidur, beliau menuju ke tempat tidurnya setiap malam. Beliau mengumpulkan kedua telapak beliau. Yang mulia kemudian beliau meniupnya. Ya. Meniupnya dia an-nafas an di sini berbeda dengan menyembur ya tanpa menggunakan ludah. Meniupnya kemudian beliau membaca ya habis meniup beliau membaca qul huwallahu hu dan juga qul a'udzu birabbil dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak yang sudah ditiup dan dibacakan ketiga surat ini ya, Mengusapkan semampu beliau kepada jasadnya ya, Semampunya, mana jasad yang bisa disentuh dan bisa diusap dengan kedua telapaknya Dan beliau memulai mengusapkan tersebut dari kepala dan wajah beliau Kemudian kepada jasadnya yang lain Kepada badan yang lain Dan beliau melakukan hal tersebut Sebanyak tiga kali Hadis dikeluarkan oleh al-imamul Bukhari Maka Ikhwan Fuddin Rahimani Warahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada InsyaAllah pada sore hari ini Banyak kita mendapatkan manfaat Dari surat-surat yang sudah disebutkan tadi Kapan dibaca Untuk apa Apa keutamaannya Namun jauh lebih baik dan lebih benar apabila kita memahami makna penjelasan dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbil falaq wahai Muhammad aku berlindung kepada rabbil Falak rabb di sini adalah penguasa atau pemilik adapun makna al falaq Maka di sini para mufassir memberikan beberapa makna. Di antaranya adalah maknanya as-subuh. Iaitu waktu subuh. ya Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Muhammad bin Uqayl Anjabir. Dan juga berkata al-awfi dari Ibn Abbas. Maknanya adalah as-subuh. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan dari Ali bin Abi Talha. Darbu Abbas makna al-Falaq adalah al-Khalq yaitu al-Khalqu makhluk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan al-Falaq Dan Asy-Syaukani al mengatakan di dalam tafsirnya yaitu Fathul Qadir al-Jami' bainan furu'il riwayah min -tafsir, wa dirayah min ilmi at-tafsir. Wa huwa kullu ma infalaqa an jami'i ma khalaqallahu min al-hayawan. والسُبُو والحَبَّ والنَوَّ وكل شيء من نبات وغيره قاله الحسن والضحاك. Alih nama masyaAllah beliau mengatakan dikatakan bahawa yang dimaksud dengan al-falah adalah semua apa yang terbelah dari seluruh apa yang diciptakan Allah, baik itu hewan maupun waktu subuh. Oh, kemudian juga biji-bijian Dan juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya, Dan semua dari tumbuh-tumbuhan dan lainnya Sebagaimana juga yang disebutkan Dan dikatakan oleh Al-Hasan dan Al-Bohak Al-Rawul Qutubi mengatakan Hazal Qawil Yashhad lahu al-insyiquq Fa innal falak as-shak ya. Falak tu shay'a falakon syaqqtuhu Beliau mengatakan Kata-kata al-falak ini Maknanya al-insyikok ya. Al-insyikok ya. Makna al-falak adalah asyak yaitu terpecah atau terbelah Kalau orang mengatakan Falak tu syai'a falakon Aku memecah sesuatu Dan dia terbelah atau terpecah Maknanya syakuktuhu Aku membelahnya Wa taflik misluhu Yuqal falaktu hu Wanfalako wa tafallako yaitu terbelah dan terpecah maka kullu ma infalaqa an shay'in min hayawan wa subh wa wa, wa ma'in fa huwa falaq maka semua segala sesuatu yang terpel, terbelah dari sesuatu tersebut baik itu dari hewan waktu subuh kenapa waktu subuh dikatakan terbelah ya karena dari malam kemudian menjadi menjadi siang sehingga terbelah ya Terbelahlah waktu tersebut dari malam kemudian berganti menjadi siang dan juga tumbuh biji-bijian yang terbelah maka juga disebut dengan al falak demikian juga dengan air maka disebut dengan falak sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat al an'am ayat 96 falikul isbah ya falikul isbah ia yang membelah waktu subuh dan juga beliau Allah SWT berfungguan falikul habba, falikul habbi wannawa. Dia adalah Allah SWT yang membelah, yang memecah al alhab, iaitu biji-bijian dan tumbuh tumbuhan Nah ini diantara uh, makna al-falak. Demikian juga disebut oleh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya, Ta'isir Al-Karim Ar-Rahman, Fi uh, Tafsir Al-Kalam Il-Mannan, al bahawa makna al-falak adalah falikul habbi wannawa wa falikul isbah. Iaitu yang membelah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan juga waktu subuh ya. Namun disebutkan oleh beliau, yaitu oleh Ash-Shawqani Bahawa jumhur ulama memberikan makna bahawa yang dimaksud dengan al-falak adalah al-subuh Sebagaimana dibenarkan oleh Ibn Kathir Maka maknanya, qul qula'udhu birabbil falak Aku berlindung kepada Allah yaitu penguasa waktu subuh. Ada juga yang mengatakan Makna al falak adalah Baitun fi Jahannam, tempat di dalam neraka Jahannam. Ya. Kalau kita perhatikan makna-makna yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketauhilan perbedaan tafsir pada sebuah makna oleh mereka, disebutkan oleh Syarul Islam, bahawa itu adalah ikhtilaf tanawuk, perbedaan yang tanawuk, bukan tadat. Maknanya, bisa ini dan bisa itu. Sebagaimana, beliau memberikan, Syarul Islam memberikan contoh, seperti nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-Mahi alladhi al-kufr wa al-Hashir alladhi yunsharu an-nas ala qadami wa al-Aqib wal-Aqib al ala alladhi -al laisa ba'duhu nabiy aqwal Ahmad aqwal Muhammad aqwal al-Mahi itu semua nama-nama beliau ya aqwal al-Hashir aqwal al-Aqib yang nama-nama berbeda namun maknanya satu Demikian juga Al-Islam Memberikan nama-nama seperti Ar-Rahman mencontohkan nama-nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus Nama-nama berbeda Namun menunjukkan zat yang satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ku laudu bi-rabbil falat Katakanlah wahai Muhammad Aku berlindung kepada penguasa waktu subuh Min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang telah Dia ciptakan yaitu dari kejelekan semua makhluk ya. semua makhluk ai min syarri jamiil makhluqat dari semua kejelekan makhluk ya. berkata sabit al-banani dan Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri beliau mengatakan ya jahannam wa iblis wa dhurriyatihi makhluq ya dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan, yaitu dari neraka Jahannam, dari iblis dan juga dari keturunan-keturunannya. Karena bagaimana kita tidak mengatakan bahwa Jahannam tidaklah jelek Bagaimana tidak mengatakan bahwa iblis tidaklah jahat? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan dan kejelekan iblis. Dari kejahatan dan kejilatan Jahannam sehingga kita jangan sampai terjerumus masuk ke dalamnya, baik masuk ke dalam tipu daya Sye'epon dan yang pada akhirnya akan terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Maka di sini kita minta kepada Allah mencari makhluk. Namun kata-kata di sini meskipun sebagian ulama seperti Al Hasan Al Basri memberikan perincian, ya, namun di sini huruf ma Ya huruf ma yaitu minal asma al mausul, minas, min al-asma ismi, al-mausul ismil ismil mausul, ya, ismil mausul yang menunjukkan min al-fadil umum, lafadz lafadz umum. Jadi min sarimaholak umum dari semua kejelekan makhluk, baik kejelekan manusia, kejelekan jin, kejelekan syaiton, kejelekan apa saja. Karena di sini lafadz umum bukan berarti ketika para ulama memberikan ee, makna tersendiri. Ya Lebih spesifik Bukan berarti terbatas kepada itu Ini insya Allah menunjukkan Betapa besarnya kejelekan Dan kejahatan Jahannam Dan betapa besar Kejelekan, keburukan dan kejahatan Iblis Sehingga Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Yaitu memaknai Jahannam dan Iblis Kemudian Wa min syari rasiqin idha wa pabak dan berlindung dari kejelekan ghaasiqin idza waqaba yaitu malam ketika dia dalam keadaan gelap gulita ya ghaasiqin idza waqaba dan al-ghaasiq di sini juga ada mengatakan maknanya al-qamar bukan hanya sekedar malam ya. berkata Mujahid wa min sirri waasiqin idza waqaba ghaasiqul lail idza waqaba ghurubus syams yaitu kegelapan malam apabila ya, telah terbenam matahari Kemudian Az-Zuhri mengatakan Makna wa min syari wasi in idha waqab as gharabat Iaitu matahari apabila dia telah terbenam Qutada mengatakan Al-layl idha zahaba Iaitu pada malam hari ketika telah pergi Dan juga Ada sebuah hadis yang suhih Disuhihkan oleh Syekh al-Bani dalam Suhih jami Ya Bahwa Nabi saw beliau mengatakan kepada Aisyah, Rasulullah talanha disuruh untuk berlindung. Sebagaimana Aisyah berkata dari Abu Salamah, ya, dari Al Harith bin Abi Salamah. Dia berkata Aisyah berkata radhiyallahu anha akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi fa ya. Rasulullah sallallahu mengambil tanganku kemudian memperlihatkan aku yaitu memperlihatkan aku kepada bulan ketika dia ter terbit Kemudian beliau bersabda berlindunglah kepada Allah dari kejelekan hadal ghasiq idha waqab. Dari kejelekan komar ini apabila telah terbenam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka uh, di samping Allah subhanahu taala menyebutkan secara umum. Min syarri makhulak wa min syarri ghasiqin idha waqabah. Ini dalam bahasa, dalam balagoh disebutkan adalah al itnab Setelah menyebut yang umum, kemudian menyebut yang khusus. Wa min syarri ma kholak. Ini umum. Karena alfad umum yaitu isim musulma. Menunjukkan min syarri ma kholak. Yaitu dari semua kejelekan makhluk. Lalu menyebutkan lebih khusus lagi. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Dan dari kejelekan ghasik. Yaitu waktu malam apabila telah gelap gulita Bukankah malam juga termasuk ciptaan Allah Kenapa menyebutkan lebih khusus lagi Kemudian juga lebih khusus lagi Ini disebut dalam bahasa Arab Dalam ilmu Balawa dengan Al-Ithna Yaitu menyebut khusus setelah yang umum Apa tujuannya? Seperti dalam ayat Hafidhu wa ala sholawati wa sholatil wustaw wa Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat wustaw, yaitu sholat asar. Bukankah sholat asar ini masuk pada bagian atau macam-macam sholat? Ini namanya al menyebut yang khusus setelah yang umum. Apa tujuannya? Menunjukkan pentingnya sesuatu yang khusus. Ya, ia telah disebut setelah yang umum ini menunjukkan pentingnya, menunjukkan ahamiyah eh, Zikri al khos bakkal am. Menunjukkan bahawa penyebutan ini memberikan perhatian kepada kita bahwa ini penting setelah Allah subhanahu wa taala menyebutkan yang umum di mana letak atau di latar al fat bahwa itu menyebut umum min syari ma khulat berlindung dari kejelekan semua apa yang telah diciptakan Allah dari semua makhluk. Kemudian menyebutkan wa min syarril ghasikin idza dan dari kejelekan waktu malam yang apabila gelap gulita wa min syarrin nafafati fil 'uqad di sini mufassir mengatakan di antara Mujahid Ikrimah Al Hasan Al Basri Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan Ya dari kejelekan anfasat anfasat adalah orang-orang wanita yang menyukfil al uqad yaitu tukang sihir. Ya. Kita berlindung dari tukang sihir apabila mereka menyihir. Karena apa? Karena wajib hukumnya bagi setiap orang Islam percaya dengan adanya sihir. Dan merupakan ijma apabila tidak percaya dengan adanya sihir Maka dia kufur, kafir, keluar dari Islam ya. Sebagaimana sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang kemasukan jin Atau orang yang kena sihir hanya sekedar halusinasi Sebagaimana sebagian orang mengatakan demikian Ya Memang kita tidak semua orang yang ke, seakan-akan kesurupan atau kena penyakit kemudian kita katakan dia kena sihir atau kita katakan dia kesurupan jin. Namun tidak boleh juga orang menafikan secara mutlak bahwa jin itu juga bisa masuk ke tubuh manusia. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang makan harta riba. Orang-orang yang mahatan mahat riba Dia akan berdiri ya. Kecuali berdiri seperti orang yang kesurupan jin ya. La illa yakumul ladhi syaiton. Mereka tidak akan berdiri nanti dari kiamat Kecuali berdiri yang sempoyongan Seperti orang yang kesurupan syaitan Yaitu kesurupan jin Ini menunjukkan bahawa jin itu Juga bisa masuk ke tubuh manusia Maka orang-orang yang tidak mempercaya kepada ini Maka bisa kufur Orang yang percaya tidak percaya kepada sihir Bisa kufur Bukankah Nabi SAW juga kena sihir? Ya Beliau kena sihir, iaitu oleh Labid ibn Asam. Dan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ini Memberikan pelajaran kepada kita Bagaimana kalau kita kena sihir Maka caranya adalah Kita bisa dengan dirukyah ya, Dengan bacaan-bacaan Al-Quran Jangan pergi kepada dukun Jangan pergi kepada paranormal Jangan pergi kepada ponari Dan semuanya sebagaimana sekarang ini Banyak kaum muslimin Yang berbondong-bondong Menjual akidahnya Dan keyakinannya Dalam rangka memelihara jasadnya dalam rangka ingin memelihara badan kasarnya sementara ruh dan roh rohaninya ini mereka korbankan yaitu akidah dan keyakinannya keyakinannya mereka korbankan hanya gara-gara melindungi jasadnya tidak mampu untuk menahan rasa sakit oleh karena itu kepada kaum muslimin yang mendengarkan radio ini, yang sampai kepadanya suara ini, maka kami serukan kepada anda semua, jagalah akid-akidah kita, jangan sampai kita jual, jangan sampai kita tukar dengan badan jasad kita yang kasar ini, semuanya akan musnah. Maka jangan mengambil sebab-sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan jolim kepada hambanya. Dia melarang sesuatu kepada hambanya Sudah pasti akan diberikan jalan keluar Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang pada kita riba Maka Allah menghalalkan jual beli Ketika melarang kepada hambanya zina Maka menghalalkan nikah dan seterusnya Ketika mengelarang kita untuk mendatang, mendatangi tukang sihir Mendatangi paranormal Mendatangi dukun Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang lain Likul lidah indawa kata Nabi Setiap penyakit pasti ada obatnya Namun Nabi SAW juga bersabda Inna Allah la yaja'al shifaa' ummati fi ma Allah 'alayha. Allah tidak menjadikan bagi umatku obat yang Allah haramkan kepadanya. Demikian, ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah. Pendengar radio raja di mana pun Anda berada, maka bacalah ya, ayat surat-surat ini ketika kita mau tidur. Ya, dan juga ketika waktu pagi dan waktu petang Ketika kita setiap selesai sholat wajib Maka kita jangan lupa untuk membacanya Dan juga ketika kita merasakan sakit Maka kita boleh merukyah dengan ayat-ayat ini Demikian barangkali kajian ini sampai di sini Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ah Ihsan Tafadul penyegara kejadian kepada subhanahu demikian kepada para hadiri yang kami sampaikan oleh Allah surat mahfuzumri Allah taala dari tafsir ya secara ringkas dari penjelasan tafsir surat al-falak dan an Kemudian kami buka sesi tanya, -tanya jawab. Tapi kita angkatlah dari persoalan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya dari Ummu Novel di Bintaro. Bagaimanakah merukyah untuk penyakit kita sendiri so? Dan adakah waktu-waktu khusus untuk merukyah tersebut? Jasa Allah Iya, ada pun waktu-waktu khusus. Kami tidak mendapatkan keterangan itu. Ya, kapan kita bisa merukyah? Ya, bisa dengan membaca suratul Fatihah. Ya, atau kita membaca doa yang diajarkan Nabi, yaitu Allahumma Rabban nas. Allahumma rabban nas adhhibil ba'sa washfi anta asy-syafi an la syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama ya. ini yang bisa kita baca atau dengan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat al-Falaq surat An-Nas ya. dan dikatakan al-mu'awwidzat ini tiga surat secara sempurna surat Al-Ikhlas kemudian uh, surat Al-Falaq dan surat An-Nas kemudian di sini saya tambahkan sedikit tadi wa min syarri hasidin idza hasad ya dari kedilekan orang-orang yang hasad ya, Ini uh, Nabi SAW bersabda La hasada illa fisnatain Tidak ada iri dengki Ketuali dua perkara Rajulun atahullah Al-Quran Yaqrahu ana al-layli wa ana al-nahar Wa rajulun atahullah Malan Ya, Yunfikhuh anak Adl dan anak Anhar tidak ada iri dengki kecuali dua dalam dua perkara orang yang diberi Al Quran dibaca setiap malam, Setiap, setiap siang dan malam, kebanyakan orang beri harta oleh Allah diinfakkan setiap hari, ya, siang dan malam maka kita boleh iri kepada itu. Adapun iri ya, kita berlindung kepada orang yang iri kepada kita, yang hasad kepada kita sehingga apa? Sehingga tidak sampai Dengki yang ada pada orang tersebut mempengaruhi pada kita Dan e, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada orang yang iri dengki ya, Karena sifat dengki ini e, merupakan sifat yang bisa membakar kebaikan-kebaikan yang ada pada kita Dan disebutkan oleh Sayyidina Muhammad Sultan bahwa orang yang dengki itu ada berapa keadaan Dengki ingin melepas nikmat yang ada pada orang itu, asalkan nikmat yang ada pada orang lain itu bisa lepas. Ya. Meskipun dia tidak kembali kepadanya. Nah, ini paling parah keadaannya, ya. Karena pokoknya orang itu bangkrut, pokoknya jatuh. Nah, ini. Kemudian yang kedua, orang yang dengki, ya. Kemudian orang yang dengki ini Ingin agar kenikmatan yang ada orang lain itu lepas dan pindah kepadanya sehingga dia melakukan perkara-perkara yang bisa melepaskan kenikmatan itu dengan memfitnah, dengan membuat makar-makar atau datang kalau tukang santet dan disihir. Nah ini. Dan yang ketiga adalah orang yang di, dihinggapi penyakit dengki, kemudian dia ingin melawan ya penyakit tersebut karena emang uh, penyakit dengki ini kayaknya merupakan apa namanya penyakit manusia yang sulit terlepas dari itu namun orang yang beriman ketika dihinggapi penyakit iri dengki ini dia mencoba untuk melepaskan ya iri dengki tersebut dengan minta ampun kepada Allah kemudian dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang didengki ini sebagaimana penjelasan Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam Qawaid wa min al-Arba'in An-Nawawiyah sehingga kita terlepas dari penyakit iri dengki dan penyair mengatakan kun lima ghalli hasida Ataupun Allah mana sahaja ada bahasa sahaja Allah yang dihukumnya, lihat kalim terdolima wahaba. Katakanlah, kenapa engkau dengki kepada aku? Tahu engkau kepada siapa engkau telah berbuat jahat? Ketahuilah, sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana engkau tidak rido dengan pemberian Allah kepada aku. Dan ini adalah penyakit yang harus kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berlindung kepada orang yang memiliki kedengkian, kejelekan orang-orang yang dengki kepada kita, maka lebih jauh dan lebih besar kita berlindung kepada Allah dari sifat dengki yang ada pada diri kita. Demikian. Baik, Ustaz. Kita lihat dari telefon dari buddhita di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Iya, cucu saya... Uh, badannya itu sering panas, sudah ke dokter, tapi nanti terus oh, udah habis sebenarnya panas lagi yeah, yeah. Nah, saat, saat itu dia kalau saya ngaji, aku itu dia kok gak mau, lari dia itu oh, yeah. saya, Dia masuk kamar saya, saya ngaji, baca Al Gokoro gitu Dia keluar, kemudian yeah. kira-kira 3 tahun yeah, Nah, yeah. sudah itu uh, Agak rewel, hmm, yeah. terus sudah ini kadang-kadang saya baca rukia juga, yeah. uh, agak adem-adem mm. gitu. Memang okay. ada ceritanya sudah, tapi saya ceritain panjang nanti. Mm. Uh, yeah. Emang di, di muka rumah saya ini memang mm. ada orang musrik, emang dia mm. agak kles sama mantu saya. Mm. Yani, jadi yeah, saya yeah. itu warna saya nggak tahu yang nggak mau nuduh, tapi yeah. begitu kenyata kenyataannya mm. gitu. Yeah. Jadi nah saya kadang-kadang saya ruqyah dia itu. Hmm. Cuma seperti saya itu saya kadang-kadang kalau lagi main itu apa saya bisa meruqyah dia gitu. Iya iya ah, iya. Biasanya oh, iya. Oh, iya bisa nyembuhin. Oh, iya. Eh kalau sama mikro. Jadi pertama, kita meruqyah itu tidak hanya penyakit yang di Sebaban kalau jin atau karena sihir tidak, ya, fisik dan non fisik, baik itu karena jin maupun tidak karena jin, bisa kita rukyah. Kemudian juga jangan kita mudah-mudah untuk menuduh bawa fulan, fulan begini dan begini dan seterusnya. Maka ini kita harus hindarkan. Kalau tuh ada tanda-tanda yang sangat besar kepada maka kita bacakan rukyah. Meskipun itu penyakit bukan karena jin atau bukan karena sihir, karena apa, tetap, ya, kita dianjurkan dengan membaca Al-Quran dan itu bisa menjadi obat baginya. Kemudian yang kedua dari pertanyaan apakah saya mun boleh membaca Al-Qur'an? Ah ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun ada hadis yang sahih ya dari Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan ya orang yang haid, apa yang diperbaca? It'ahmi illamma ya'malul hajj ghar anni ghair an ghair anna fitbil bait. Al Bukhari, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini adalah menghafirkan kerjakan, lakukan apa yang dilakukan orang yang orang yang haji. Insha Allah, tapi kecuali jangan tawaf di, di Ka'bah. Maka mengatakan, ya, yang dilakukan oleh orang haji di antaranya, aku baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ya. Yang dilakukan orang kafir itu tawaf. Nah, oleh karena itu dengan hadis ini, ya, dan saya berpegang kepada hadis ini, Rasulullah SAW, ya, if alikullah, kullah kulla di sini adalah ya, nafat umum semuanya, sampai ada taksis, sampai ada yang menghususkan, maka di sini silakan berbuat apa saja ya, seperti juga membacakan rupiah tadi membacakan Al-Qur'an sehingga uh, dengan hadis ini ya silakan berbuat apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji. Orang haji berzikir, orang haji baca Quran ya. Orang haji sa'i dan semuanya kecuali tawaf. Karena tawaf itu para ulama mengatakan kedudukannya sama dengan salat ghairu allati tufi bil bait. Demikian ambahu Kita kembali angka dari telepon dari Bapak Cipto. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah. Afwan ta dari mana tadi, Pak? Uh, kita cuba doa makmur. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basta saya ingin menanyakan ini, Pak Hasan. Iya. Uh, di tempat saya tinggal ini udah kebiasaan kalau ya. sholat Jumat, ya. Itu imam selalu memimpin uh, dengan surat al-fatihah setelah selesai di sholat nih Pak ya. Oh ya, ya. Uh, Selalu baca surat al-fatihah tiga kali, gulhu tiga ya. kali, nafh tiga kali, al-fatih tiga kali. 3 kali, 3 ya. 3 kali. Ya. Yang saya tanyakan itu hukumnya bagaimana ya. dan uh, keutamaannya itu apa? Ya. Yang kedua ya. lagi itu surat al-Takah. Bagaimana hukumnya kalau dikirimkan kepada orang yang telah meninggal. Oh iya ya, ya, ya, itu saja. Ya. Jazakallah ya. ya, ya, ya. oh, khair. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun berkira setelah solat, sebagaimana warid dalam hadis Nabi saw. Ya kita baca istighfar tiga kali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma tasallam mawmindas salam sampai akhir ya sebagaimana yang kita baca kemudian baca subhanallah tiga kali tiga puluh tiga kali alhamdulillah tiga puluh tiga kali Allahakbar tiga puluh tiga kali ya kemudian dengan la ilaha illallah dahu rasulika la hu mulku la hu alhamdulillah huana kunishan qadir kemudian membaca ayat kursi membaca surat al ikhlas membaca surat al falaq Buka surat Anas. Kalau subuh dibaca masing-masing tiga surat ini tiga kali tiga kali dan di waktu maghrib setelah maghrib. Adapun sebagian ada orang ini tidak dibaca tapi membaca yang lain. Maka tentu saja kalau ditanya bukankah surat Fatihah ini umul kita Bukankah bukakan banyak pertamaan pertamaannya nah, iya. Namun kalau dibaca di waktu ya yang tidak pada tempatnya tentu saja tidak utama bahkan bisa masuk kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan Allah subhanahu wa taala dalam masalah waktunya dan ini tidak dibenarkan bisa masuk kepada kepada bid'ah dan sampai sekarang tidak ada yang menjelaskan ya dari hadis yang menunjukkan bahwa membaca hal tersebut Maka bacalah ya seperti yang yang saya katakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua menyampaikan hadiah bacaan dari Al-Quran. Maka Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak sampai hal tersebut. Karena apa? Disebutkan oleh Ibn Abina'iz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah atau Hawiyah. Nah, Bahawa para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Maka kalau kita melihat, sekali lagi saya sampaikan surat Al-Ahqaf. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Waqalal ladina kafarooil ladina amanu laukana khairan mansabakuna ilai". Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, "Seandainya itu baik, ya pasti mereka tidak akan mendahului kami". Kata orang kafir kepada orang beriman. Siapa orang beriman mereka ada bilal bin roba, mar bin jasir dari kalangan budak. Dan ini artinya apa yang disegerakan oleh mereka itu berarti itu baik. Baik nah, di sini Ibnu Katsir yang madhabnya Syafi'i saya sampaikan sekali lagi Madhab al-Imam Ibnu Katsir al-Syafi'i beliau mengatakan perbuatan semua perbuatan dan perkataan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat maka itu masuk kepada perkara yang namanya bid'ah ah. demikian mak Tayib Terus akan kita angkat dari pesan singkat Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenarkah sihir itu bisa membunuh manusia ya. Bukankah tidak ada yang bisa mempercepat dan memperlambat ajal suatu makhluk kecuali Allah ya. Dan jika memang bisa bagaimana hal tersebut bisa terjadi Dan apa ada tanda-tanda khusus orang terkena sihir ya. Dari pendengar kita di Jakarta Timur Iya, iya Benar, bisa-bisa terbunuh dengan dengan perbuatan sihir Dan tentu saja semua tidak lepas dari kehendak Allah Ya, dan ketahulah ya, Kehendak Allah itu ada dua macam ya, Ada irodah kauniyah Ada irodah syara'iyah Ada pun irodah kauniyah Semua orang yang berbuat baik Semua kejadian di alam ini Adalah kehendak Allah Sebagaimana orang mengatakan uh, Apa yang dihendaki Allah maka akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Orang yang sholat karena kehendak Allah, orang yang meninggalkan sholat juga karena, karena kehendak Allah, orang yang mensihir juga karena kehendak Allah. Kalau Allah tak berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Dan ini namanya iradah kauniah. Adapun iradah syar'iyah iaitu kehendak Allah yang sifatnya syari' yang mengandung mahabbah, mengandung cinta dan mengandung ridha Allah. Apakah Allah ridha kepada orang yang meninggalkan sholat? Tidak. Apakah Allah Ridho dengan orang yang melakukan sihir? Tidak. Nah, maka di sini, ya, tidak lepas apa yang dilakukan oleh tukang sihir dengan kepada Allah. Sebab kalau Allah tak berkehendak, tidak mungkin itu terjadi. Tapi itu iradah kauniyah bukan iradah syariyah Karena Allah tidak Ridho. Karena Allah mengancam kepada orang yang mensihir, ya. Dan apa kaitannya dengan ini, dengan jiwa, nyawat semua sudah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah sebagai penyebab saja dan Allah tidak ridho dengan orang yang melakukan itu dan tentu saja akan mendapatkan sanksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallaualamilla. Demikian. Dan apa ada tanda-tanda khusus sata orang yang terkena sihir itu? Oh ya ada. Adapun orang yang terkena sihir ya, ya kadang memang nampak ya seperti Uh, apa namanya pernah datang kepada kami ya Keluar apa namanya uh, Kayak bina, binatang Keluar binatang bukan kayak memang binatang Dia lihat Kemudian juga di perutnya itu Diperiksa oleh dokter bahwa di situ ada pasir ya Kemudian terdapat di situ apa namanya kaca-kaca Itu semua adalah perbuatan-perbuatan sihir dan santet ya Yang, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun itu secara fisik ya bisa kita lihat dari dari situ. Misalkan tidak ya seperti dibawa ke dokter diperiksa dengan di laboratorium tidak didapatkan penyakit apa-apa. Namun orang ini mengeluh dengan kesakitan yang sangat Ya, sementara dibawa ke dokter, dia diperiksa, di ini tidak terdapat penyakit setual apapun di dalamnya. Maka ini ada kemungkinan juga disebabkan oleh sihir. Nah, oleh karena itu, apapun penyakit, apakah itu kena sihir atau bukan sihir, maka juga boleh dan bahkan dianjurkan bagi kita untuk kita membacanya yaitu membaca Al-Qur'an, terutama di sini adalah Al-Muawwidzat, ya yaitu uh, al-ikhlas, al-falak dan annas. Demikian. Baik, eh saya tapi singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apabila uh, seseorang terjangkit cinta buta, apakah bisa diobati dengan murqiyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat mau'izatin ma ma ya dari ya. pendengar kita diceputat? Iya, iya. Jadi uh, apa istilah cinta buta itu saya enggak paham biasa, apakah biasa menghinggap Oh uh, iya, apakah karena Kena pelet atau gimana atau memang dia memang suka kepada itu. Yang pasti kesukaannya itu adalah merupakan nafsu meskipun itu bukan kena pelet. Ia ya, itu pasti dia digoda oleh syaitan. Karena apa? Karena bukan bukan sesuatu yang harus dicintainya. Miliki dulu baru dicintai. Dimiliki baru dicintai. Ya. Ah, maka ia bisa diobati dengan Al-Quran karena dia mengalami penyakit. Ya. Ini Al-Qur'an ini, perhatikan di sini wa nunazzila minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yaitu ya sebagai obat, syifa'un nakirah mufidul umum, ya. Obat apa saja? Baik itu obat yang sifatnya untuk penyakit jasmani ataupun obat yang sifatnya untuk penyakit rohani. Seperti pada yang terjadi pada zaman Nabi orang yang kena e, sengatan binatang berbisa, kemudian dirukyah oleh para sahabat dengan apa? Dengan membaca suratul fatihah demikian. Tadi pesan saya kembali dari Dadi di Rawang Bagaimana kalau anak sakit terpaksa anak minta dirukyah dan bagaimana hukumnya, Sir? Ya. Ya boleh boleh saja, ya sebagaimana penjelasan Sya si Abdul Rahman bin Hasan, ya bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid syara kitab bettawhid maka hukumnya boleh untuk minta dirukyah. Namun, ya namun tidak nantinya tidak termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa tanpa hisap. Maka sebagian orang mengatakan jangan yang sakit yang minta tapi yang lain sehingga datang untuk merukyah demikian. Eh, dari Umurio, ya di Bintaro. Umurio, lo di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullah. Buset anak saya Allah. sakit sejak usia 1 tahun hingga kini usianya 21 puluh satu tahun ya. dan belum juga bisa berjalan dan saya memohon uh, mohon doa Ustaz agar saya selalu diberikan kesabaran dan dalam merawatnya. Ya. Jazakallah ya. khair. Ya, masya Allah bu, ya mohon bersabar, ya. Karena setiap musibah yang menimpa orang beriman itu itu adalah merupakan Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita harus bersabar dan semoga ibunya yang diberikan apa cobaan yang seperti ini jangan putus asa dengan rahmat Allah. Larilah datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin sepenuhnya bahwa di balik semua itu pasti mengandung hikmah. Di balik semua itu pasti mengandung kebaikan yang kita barangkali tidak memahaminya hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Setiap musibah ya pasti itu akan uh, mengandung kebaikan bagi seorang hamba bahkan sampai duri pun yang menusuk kaki orang beriman yang dia bersabar dia mendapatkan kebaikan maka Al Nabi bersabda aja beliau diambil mukmin fa'in diambil hukumlahu khair ya. idha asubu sarra Syakara Fakana khairallah Wa idha asabu durra Sabara Fakana khairallah Kama kuala Sallallahu alaihi wasallam Sungguh menakjubkan orang beriman itu Semua hurusannya baik Semua perkaranya baik Apabila dia ditimpa Atau mendapatkan kebaikan Kenikmatan Dia bersyukur Dan itu menjadi kebaikan Bukankah banyak orang Mendapatkan kenikmatan Khabar syukur Dipakai untuk berfoya-foya, Dipakai untuk bermaksiat Kepada Allah Dan apabila orang beriman itu Ditimpa musibah Dia bersabar Ya, Dan dia bersabar itu menjadi kebaikan Dia bisa menarik hikmah Dia bisa ketika dia Diberi sakit dia sadar Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya Dan itu menjadi kebaikan dan banyak orang yang bersabar sehingga mengakhiri hidupnya dengan maaf barangkali enggak kuat dengan rasa sakit kemudian gantung diri. enggak kuat dengan rasa sakit minum obat overdosis sehingga bisa menyebabkan kepada kematiannya maka bersabarlah ibu yang mendapatkan musibah begini semoga Allah subhanahu wa taala melipatgandakan pahala ibu dan juga kepada anak ibu dan semua keluarga bisa bersabar bahawa semua itu tidak lepas dari Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita sudah berusaha dan berusaha, dan jangan berhenti dari berusaha, berdoa serta bersabar. Demikian. Teruskan kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa Bapak? di mana? Dari Australia. Di mana Bapak? Di utara tengah. Teruskan. Ya ustadz ini ya, ustadz yang terkait dengan Masalah ngeden tentang yeah. itu. dilaksanakan di uh, sholat di salat habis subuh dan sholat asar itu Ustaz ya. Yeah, yeah. Iya, <tandainya> itu dilaksanakan di rumah itu apakah uh, uh, boleh yeah. dan yang kedua dan yang kedua apakah kalau itu tidak dibacakan setelah sholat yeah. Apakah eh uh, apa namanya? Salatnya kurang sempurna atau bagaimana Ustaz? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya, ya. Baiklah. Uh, itu dibaca setelah subuh, ya, sampai apa namanya terbit matahari. Ya. Bil gudu bil wal asol. Ya, al gudu itu adalah waktu di pagi hari sampai terbit matahari wal asol sampai terbenamnya matahari. Maka tidak disyaratkan langsung dibaca setelah solat tidak, tidak, tidak disarankan seperti itu. Namun Ha? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam li an aqudama ma'a qaumin yadkuruna Allah taala min salatil ghadaat hatta tadhlu ash-shams uhabbu ilayya min an a'tika ar arba'a ah min walad Isma'il wa li an aqudama ma'a qaumin yadkuruna Allah taala min suratil 'asr ila an taghriba ash-shams uhabbu ilayya min an a'tika ar arba'a ah. ha? nah ra'ahu Abu Dawud wa Hasan al-Albani Aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah. Dari surat subuh sampai terbitnya matahari. Lebih aku sukai daripada membebaskan empat dari keturunan Ismail. Dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah. Ini bukan berarti berdikir bareng-bareng ya Pak ya. Yang lebih baik daripada setelah surat asar sampai matahari terbenam. Lebih baik daripada aku membebaskan empat dari keturunan Nabi Ismail. Bukan berarti kita... Membacanya langsung setelah subuh. Kalau membaca itu setelah subuh silahkan, ya. Apa boleh baca di rumah? Boleh baca di rumah. Ya boleh dibaca di rumah dan tidak langsung dibaca setelah subuh boleh dibaca di rumah dan membacanya, ya, ya apa namanya? Usahakan waktu sampai matahari terbit. Ya. Kalau memang lupa atau apa, silakan setelah baca matahari terbit nggak ada masalah. Demikian. Allah waalaikum. Tolong kita angkat dari pertanyaan pesan sini kan. mengapa orang yang minta dirukyah tidak termasuk 70,000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisap, jazakallah khair. Ya, karena hadis nabi saw menjelaskan hal itu. Ya, yang akan masuk surga tanpa hisap adalah aladina lai istarqun, walayk walayita, taun, walayk taoyarun, wa alarobim taqalun. Orang yang tidak minta dirukyah istarqo istirqo, yaitu alawasni istafala. Istaf Ya alawasin istafala yaitu minta untuk dilukia kemudian tidak minta uh, tidak percaya kepada burung-burung kemudian tidak minta dikai ya kepada Allah mereka bertawakal kenapa karena mereka tingginya tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tingginya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tingginya tawakal dia sehingga tidak mau menggantungkan kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala namun bukan berarti tidak boleh Nah, ya, bukan berarti tidak boleh. Demikian. Taip, saya ketika saya ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Abdullah Yazid di Tanjung hmm. Priok. Taip, silakan. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya ini, ya. saya kan kalau tidur sering kenarbap atau rabuk Ustaz. Tenang apa? Rep-rep itu. Ya enggak apa itu. Rup -rup -rup kalau tadi setengah sadar gitu. Oh, jadi kalau melek tapi rasa terhimpit gitu. Itu hmm, apa perasaan saya aja apa hmm. karena ada jin ganggu gitu. Iya iya. Itu saja Pak. Ya, ya Allah. Asalamualaikum ya. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, wallahu Apakah Bapak mungkin apa uh, mungkin ada masalah atau apa yang lain-lain ya. Yang pasti ya. Uh, kita mau tidur bacalah doa doa ya kalau bisa wudhu ya kemudian baca doa Tum, yang diantaranya kumpulkan kedua telapak tangan ya kemudian tiuplah ya tuh tuh tiga kali ya bukan diludahi tapi ditiup tiga kali ya kemudian bacalah alhamdulillahikumminalaihiwasallam Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wabahat sampai akhir. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahubarubulfalak sampai akhir. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahubarubina sampai akhir. Kemudian usaplah. Dimulai dari kepala. Kemudian wajah. Kemudian semua badan yang mampu kita sentuh, yang mampu kita kita usap dengan kedua telapak tangan tersebut dan lakukan hal tersebut tiga kali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Aisyah radhiyallahu taalaanha yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Tayib, saya ketar kat kembali dari Ibu Suarni di Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang yang uh, orang yang masuk surga tanpa hisap tadi. Ya. Apakah kalau dia melakukannya itu, ya mis misalnya percaya kepada penipu-penipu burung, terus uh, minta ya. diruqyah dan sebagainya itu, kalau dia melakukannya sebelum eh uh, sa se se sebelum uh, sebelum dia tahu atau masa jahiliyahnya eh. apakah yeah. ini juga termasuk orang yang uh, tidak masuk yeah. tidak masuk surga tampan cepat tadi Ustaz. Eh. Yeah. Betulnya yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengadab hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab sampai kami mengutus rasul. Maksudnya apa? bahwa orang yang belum sampai kepadanya hujah, belum sampai kepadanya ilmu tentang masalah itu, insyaallah ini termasuk yang dimaafkan. Dan kami tidak mengazab. Wa Maqruna Mu'adzbinah Hatanab Ahsar Rasulah. Dan kami tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang sampai belum sampai kepadanya hujah sehingga sampai kepadanya rasul. Artinya sampai kepadanya dakwah. Demikian oleh karena itu di sini kita harus ngaji. Jangan sampai salah memahami. Ya, kalau gitu mending kita nggak ngaji, sehingga kita nggak kena hukum. Ya, ini malah berat. Ya, karena apa? Karena sudah sampai kepadanya dia hujjah sebenarnya yaitu ber di sana ada banyak perkara yang harus dipahami dan dia tahu ya kalau di situ ada tempat ngaji yang harus dipahami dia dengar nah maka ini hati-hati ya kalau dia beralasan belum kena hujah karena dia enggak mau ngaji itu beda kalau orang gunung ya orang yang belum tersentuh dakwah itu masuk di dalamnya tapi orang-orang yang ini mendengar tapi enggak mau datang Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita jangan sampai seperti itu. Taef, kita angkat kembali dari eh, bapak Ridwan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi ya, wabarakatuh ya, Silakan bapak. Terima kasih. Saya menanya ini mengenai solat subuh, terutama kau kan? Iya. Terutama di rumah. Iya. Nah, terus, eh, ya walaupun tidak selalu, terutama subuh dan zuhur, saya selalu usahakan di rumah. Namun kadang-kadang tidak pas uh, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, oh, iya. mana al Abdul bostar? Karena pernah iya. saya dengar iya, iya, iya. Uh, mendapatkan takbiratul ihram imam, betul uh, ada keutamannya juga. Mohon dilantik. Iya betul. Terima iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi saw bersabda, 'afduhul salatil marif ibaithi illa al-maktuba'. Seutama utamanya yang solat seseorang itu di rumahnya kecuali solat wajib nah Maka kalau memang kita Sudah terbiasa Menjaga waktu dan menjaga Batas waktu sehingga kita mendapatkan Solat sunnah Semuanya solat sunnah ya. Selain solat wajib kita kerjakan di rumah Kemudian kita sudah terbiasa Mendapatkan takbiratul ikhram Kemudian suatu saat Ya, dengan kebiasaan kita ini ada penghalang entah karena kesiangan atau karena apa sedikit terlambat waktu kita atau mungkin yang biasa aldan biasanya sekian waktu kita perkirakan kemudian lebih cepat dia lakukan maka insya Allah kita akan men tetap mendapatkan ya pahala karena kebiasaan kita tersebut karena apa? Karena tidak ada apa namanya tidak ada kesengajaan bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Ya mudah-mudahan seperti itu. Insya Allah. Makan, tapi kalau seandainya uh, satu Memilih satu kebiasaan Sat. ya. uh, terlambat dengan takbiratul ikram, hmm. uh, sedangkan ada satu hmm. kita harus membatalkan solat sunnah. Ya. Hmm. Kemudian ya. mengikuti solat wajib. Uh, bahkan Sat. kalau kita mendengarkan ikom, ya, maaf ini uh, belum sambung. Kalau kita misalkan mendengarkan komat, sudah, sudah komat maaf aldien ya. Kemudian kita dalam keadaan salat sunnah di rumah, maka kita batalkan salat sunnah kita. Sehingga kita segera datang ke, ke masjid. Lebih-lebih pernah di saat salat subuh ya koma sebenarnya kumandangkan sementara ada sahabat yang mesti salat ya maka beliau mengatakan apakah salat subuh mau dijadikan 4 rakaat beliau ya kesannya marah Nah, oleh karena itu ketika kita sholat sunnah kemudian komat sudah kumandangkan maka kita batalkan kecuali kalau kita memang bisa menyegerakan ketika sholat sunnah tinggal sedikit saja sementara komat masih panjang dari awal kita tinggal ruko atau apa kita percepat sholat kita ya sehingga uh, kita dapat dapat semua karena ada ayat mengatakan lah tu betul jangan kamu mewakilkan amal-amal perbuatan kalian Nah, namun di sini ada, jangan membatalkan di sini kalau tidak ada alasan, tapi kalau ada alasan seperti adanya komat, maka kita batalkan, supaya dapat dua-duanya tidak membatalkan dan kita juga tidak terkena ya, komat. Sudah batalkan sholat kita Kalau memang itu waktunya sangat sempit Artinya itu sedikit tinggal menyelesaikan sholat kita Maka kita percepat ya, demikian Tapi kalau di awal takbir ada akumat Maka segera batalkan Atau dapat satu rakaat, Ya kemudian kita rakaat berikutnya Sudah bisa kehilangan dengan takut ul Maka segera kita tinggalkan Terutama kalau sholatnya di masjid Demikian Terima kasih Terima kasih Kita angkat dari pesan singkat Dari Ummu Ilham di Kata Legenda Assalamualaikum, hendik undangan kembali tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah oh, iya, iya. beserta dengan campahnya. Jazakallahu khair. Oh iya, tadi saya sampaikan ya ada kehendak Allah itu ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Adapun iradah kauniyah ya, seperti orang mengatakan ya apa yang dikehendaki Allah itu akan terjadi pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendak Allah maka tidak akan terjadi uh, kalau saya bertanya kepada saudara misalkan apakah semua kejadian yang ada di dunia ini atas kehendak Allah saya yakin akan menjawab iya sesuai dengan dan Allah apakah orang yang sholat dan bersujud memizakan apakah atas kehendak Allah maka pasti menjawab iya Allah namun beberapa banyak jawaban yang saya dapatkan ketika saya tanya apakah orang beriman atas kehendak Allah Jawabannya melampang tidak Maka ini tidak benar Yang benar adalah Semua kejadiannya adalah kata keindak Allah Termasuk orang sholat, termasuk orang zina Namun bedakan Orang yang sholat ini kehendak Allah Kauniyah dan juga Allah syar'iyah Irodah syariah masuk Yaitu Irodah kauniyah bahawa semua kejadian di dunia ini atas kehendak Allah, iru syariah bahwa kehendak Allah yang syariah ini mengandung riba dan mahabbah, riba dan cinta Allah dan orang yang berzina kehendak Allah Irodah kauniyah. Tapi tidak masuk irodah syariah. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dan tidak cinta kepada orang yang merbuat zina. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau takarabu zina. Innahu kana fahishyatan wasa'isabila. Janganlah kalian mendekati zina. Ini larangan. Maka larangan ini tidak bertolak belakang dengan kehendak yang Allah. Yang sifatnya kauniyah. Ya, Di sinilah kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya demikian terima kasih kembali kita angkat dari pesan singkat uh, dari pendengar kita di Jakarta tadi disebutkan bahwa suatu fatihah ya, tidak akan sampai kepada uh, semajid si ya saudara ya, ya, dalam ya. menghadiahkan bacaan ya, lalu amalan-amalan ya. apakah yang bisa dilakukan uh, ya. seorang anak kepada ya, ya. orang tua yang sudah meninggal jazakumallah ya, ya. ya. adapun amalan yang lain yang bisa sampai kepada yang meninggal baik dari anak maupun orang lain Ya, ini ulama ada sebagian orang membatasi kepada anak, tapi tidak. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abil Az al Hanafi terhadap ayat Wa alaih Salil Insani Ilmasaah tidaklah bagi seseorang kecuali yang dia usahakan. Maka ketika dia mendapatkan istri yang solehah itulah usahanya dia. Ketika dia mendapatkan anak yang soleh Itulah usahanya dia. Ketika dia mendapatkan apa namanya? Rekan-rekan yang sah, yang baik, yang soleh Maka itu usahanya dia Ketika orang tersebut meninggal dunia Istrinya Kemudian meninfakkan hartanya Dengan tujuan pahala yang diberikan kepadanya Itu sampai ya, Sebagaimana hadis Nabi SAW Ada seorang wanita datang kepada Nabi Bahawa ibunya meninggal ya, Kemudian dia mau beradar Apakah Allah Sudakuh sampai kepadanya Sampai kepadanya pahalanya Kemudian juga haji ya, Ini tidak terbatas kepada anak Ya, ini penjelasan Ibn Abdul Izzal Hanafi dalam syara' al-aqidat wa hawiyah. Wa'allaysalil insani illa masa'ah. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali yang diusahakan. Nah, yang diusahakan itu adalah termasuk ya, istri yang solehah. Atau ist -ist -ist, suami yang soleh. Anak yang soleh, yang solehah. Kemudian teman-teman. Maka ini... Masuk ke dalamnya. Maka yang bisa sampai kepada orang meninggal adalah seperti sodokoh yang pahalanya diniatkan kepadanya. Kemudian haji yang pahalanya diniatkan kepadanya. Kemudian juga doa. Eh, bagaimana Allah berfirman: Roba naufurlana wal ikhwah dan ladina sabaku nabil iman waladaj alfiqulubina akhirlah liladina amanu. Dan juga Nabi saw bersabda, ketika habis beliau menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal, beliau mengatakan. Uh, Istighfaruliyakhikum wasalu wahud tasbid fa'innaul aniyus al. Minta kan ampun untuk saudaramu dan mintakan baginya atas bid karena dia akan ditanya sebentar lagi. Maka doa, sodakoh, haji, korban, ya korban kita pahalanya ditujukan kepada yang meninggal itu sampai. Sebagai penjelasan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam menentu Fatawa dan juga Anshabul Anzi bin Abba Syarhul Taala dalam fatwa beliau. Demikian. Terus, ada beberapa pertanyaan yang sama dan kita ambil satu kesimpulannya. Apabila anak kita terkenal sihir, atau mungkin semacam pelet seperti itu, apakah kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk mengembalikan kepada kondisi normal? Jazakallah ya. Khair. Bacakan surat Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ini, masya Allah, baca surat Al-Baqarah. Barulah siapa membaca Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, kemudian jangan ya tentu saja seperti orang berdoa jangan langsung minta dikabulkan ya bersabar ya dan Nabi mengatakan apa namanya ya ustajabulakum malam yakjal fayakulu ya the outu the outu wala mustajabli ya setiap kalian ini akan dikabulkan doanya kecuali orang yang Terburu-buru. Siapa orang terburu-buru itu? Orang yang mengatakan the au tu Rabbi walam yustajabli. Aku sudah berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Ah, ini terukyah ini adalah doa. Membaca Al-Quran untuk merukyah orang, merukyah saudara itu doa. Kalau kita tidak dikabulkan, jangan kita wah saya enggak dikabulkan merasa belum suci belum bersih ini jangan ya mintalah kepada Allah aladuni astaji belakum. Mintalah kepada aku, pasti aku akan Kabulkan dan harus bersabar Jangan langsung minta disegerakan ya, Bersabar dan kemudian paling penting Perhatikan adab-adab Di dalam kita berdoa Sehingga bisa mempercepat Dikabulkannya doa kita Kalau toh belum dikabulkan oleh Allah Jangan sampai mengatakan Aku sudah berdoa, aku sudah merukyah Tapi tidak dikabulkan, ini tidak dibenarkan Demikian dan satu telepon terakhir mungkin kita angkat asalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak? Bapak di mana? Dengan Pak Ali. Di mana Pak? Dalam ramuka Pak. Baik silakan Pak. Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, ini, kalau saya mengambil ludah kalau atau kalau kena hewan yang hewan yang di hewan yang diharamkan dagingnya, itu semua kotoran yang, yang keluar dari dia kan haram Ustaz. Jadi mesti dicuci tujuh kali. Dan bagaimana kalau kita membangun bulunya, misalnya bulu anjing atau bulu babi ya Ustaz. Apa kita hmm. harus juga mencuci tujuh kali Ustaz. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini adalah khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan hanya air liurnya saja. Tapi pendapat yang diambil oleh seperti uh, Imam Syafi'i yang juga dinukil oleh uh, Syekh Abdullah Al-Busam dalam Tadul Ahkam Min bulugil marom, ya semuanya itu najis, semua dari bagian anjing itu najis. Karena apa? Karena uh, darahnya kemungkinan air liur, air liur itu juga menempel-nempel di di tubuhnya. Demikian yang disebutkan oleh Abdul, uh, Abdullah Al al-ubasam dalam Tadul Akhram min bulugil marom, ya, dan mengambil pendapat para ulimam. Asy-Syafi'i, rahimahullah. Walaupun maklam itu hal uh, perkara khilaf diantara para ulama. Ada yang mengatakan hanya air liurnya saja demikian. Taefat. Sebagai satu kesimpulan ya. akhir untuk menutup kajian kita. Faham, ya, ya. Saat? Baiklah, dari kajian akhir, apa uh, nama kesimpulan akhir dari kajian kita sore hari ini adalah pertama mari kita amalkan semaksimal mungkin selama kita mampu, yaitu apa yang sudah kita pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kali ini juga, sekarang ini juga Kalau kalian belum baca surat ayat kursi Bacalah, masih ada waktu Sampai menjelang maghrib Kemudian baca juga surat Al-Ikhlas Surat Al-Falak, surat Anas Masing-masing tiga kali ya. Dan dilanjutkan dengan ada yang lain Oh saya tidak mampu, sudah semampunya Hanya mampu ayat kursi, sudah itu saja dulu Kemudian minta kepada Allah Besoknya diberi kemampuan lagi Untuk melebihi dari itu Terus begitu Nah, kalau orang mampu untuk duduk, mungkin bagi yang lancar membaca belum hafal buka buku ya, hislul muslim atau uh, ada buku yang terus daripada kita asalnya abu kedir jowas yaitu tentang wirid dan doa buka duduk menghadap kiblat. Ya. Kalau memang mampu, mungkin tidak makan waktu sampai setengah jam. Kalau orang tidak mampu sambil menyapu, sambil apa saja, jangan sampai lupa meskipun hanya satu ayat saja. Sampai bertahap dan bertahap sehingga dan rasakan nikmatnya dan kelezatannya sehingga kita merasa butuh ya apalagi kita sudah pelajari bagaimana keutamaannya kita pelajari bagaimana tafsir penjelasan dari ayat itu tersebut meskipun sangat ringkas sehingga apa mendorong bagi kita untuk senantiasa membacanya kemudian jangan lupa ini ayat ini di samping dijadikan sebagai wirid kita juga bisa dipakai untuk merukiah diri kita sendiri demikian ya Allahu a'lamu as-awab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh